sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhsan ila yawmi ddeen amma abad a'udhu billahi min ashshaytanir rajim ya ayuhladina man taqullaha haqqa tukatih wa la tamutunna ila vantum muslimun ya ayuhladina man taqullaha wa qulu qawlan sadeedah yuslih lakum ma maalikum wa yagfir lakum dunubak wa ma yuta'i wa rasoolah faqad faza fauzan azeema ما بعثنا خير الحديث كتاب الله وخير هذه محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله <تصفيق> بده يجي مسلم سنحي او عبد الله بن مسوده رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم راكا ما من نبيين الله في امه قبل الا كانت لهم من امتي حواريون واصحاب nije bilo vjerovjesnika koje je Allah Češanu poslao nekom umetu, nekom narodu, nekoj skupini prijemene, a da taj vjerovjesnik nije svoje prisne saradnike, havarijine, pomagače i ashaabe drugove. Jehudu nebi sunetihi o jehudu nebi emrihi. Slijedili su njegov sunnet, uzimali su njegov sunnet i slijedili su njegove njegove i naredbe. V inneha taklovvo in baddi him hulu, a kar zatim nako na njih dožu generacije. Dre. Je hulu ono, što nerade, ne neradi. O jefalu nemala jumerun i rade ono, što nije narežeeno. Femen žah, de ho bi jediih fe mumin, ko se bori protiv njih rukom, on je mumin, v medžahed bili sanih fevo mumin, ako se bori protiv nji jezikom, On je mu'min, mu'min bi qalbihi fa huwa mu'min. Ikos se bori protiv njih jezik, srcem, on je momin. Wa laysa wa zaalika min al-imani habbatun khardalin. Ai za toga i za toga kaže nema od imana koliko zrno gorušice. Ovaj hadis govori o tome kako je sunnet Allahov zakon na zemlji, da a, neprestano postoji borba između, između dobra i zla, nosioca dobra, oni koji pozivaju dobro, nastoje da rade po dobru i oni koji čineje zlo i nastoje da šire zlo. I to je Allahov sunet da se tako dešava i kad prevagne jedna strana, druga oslabi, a, to, to ima svoje povode, svoje razloge, A ovaj hadis govori o tome, ovaj hadis u Muslimu govori o tome da je da je svaki vjerovjesnik pa i Muhammed sallallahu alayhi da je imao svoje pomagače, svoje najbliže saradnike koji su radili ponom po sa čime on došao od vjeri, A poslije vremena na vrijeme ljudi zapostavi, ljudi zapostavi praktikovanje vjeri I tu je onda spominuto ono a, fadl vrijednost i a, te kategorije oni koji se bori potiv onih koji a, kako opisano u hadisu govori ono što ne rade ili rade ono što nije naređeno i tako dalje, odnosno riječe o tome da, da ne slijedi ono što je ispravno. Znači ta, taj sunet, taj zakon na zemlji da će neprestano biti borba između uh, dalaleta i upute, između kufra i istine. U toj borbi Allah džellešanu u Kur'anu i poslanik sallallahu alejselam uh u svom sunnetu je nama a pojasnio našu ulogu. A to je ono na čemu je idžma ovog ummeta, konsenzus uleme ovog ummeta, a to je vu džubu in karel munker. Ijma učeniaka uglume te na tome da je važdig da se ne negira munker. Munker znači ono sve što je zabranjeno, što nije dozvoljeno. što sa čime je došao islam da ga negira, da ga otkloni. Odnosno da je obavezano muslimanu shodno svojoj mogućnosti, to je ta ijma, da je svaki musliman i muslimanka, shodno svojim, e, svojim mogućnostima, obavezni su da negiraju, da umanjuju munker oko sebe. Munker znači ono sve što je zabranjeno, što je oprični islam. Svejedno bilo to znači, e, dijelom, odnosno e, rukom, riječima ili najmanji vid, a to je negiranje srcem, kao što došlo u hadisu. Posljedica toga Ako vjernici ne primijene ovaj princip islama, ne rade po njemu, zapostave ga, posljedica se desi slična onome koja se desa narodima prije islama. Odnosno, kada se ostavi naređiva, zabr, zabrana munkera i naređivanja dobra, naravno, onda se raširi, proširi, se, proširi se sve negativne stvari zabranjene u islamu, odunjaluku, znači grijesi, masije, fuđur, prevlada skupina koja zastupa Fesad, iako ga mogu predstavljati u, u, u vidu reforme, napretka, civilizacije i tome sl. I pravuzmu riječ u čovečanstvu ili određenom sredini gdje žive. I budu iznad onih koji pozivaju na hajr i praktikuju hajr. Posljedica toga znači da, da muslimani ako, ako zapostave ovaj princip naređivanja dobra po kojim je uh, okarekterisan ovaj ummet, kuntum hajire umetin uhriđetlin nasite Murune bil Marufi kao što su u suri Ali Imran gdje Allah s.a. opisuje ovaj ummet odnosno prvenstvo nas haabe i oni koji slijedi dobro vi ste najbolji umet koji se pojavio naređujete dobro odlačate zla to je znači, jedna od najbitnijih karakteristika ovog umeta kada ovaj ume izgubi tu karakteristiku uh onda znači nema uh, uh, tu specifičnost koju Aladžeshanu izdvojio a ne samo da je to nego je posljedica posljedica je toga da uh, zapostavljanje za ovog principa ovog šerijaskog propisa na nivou uh, kompletnog umeta ili pojedinaca dešava se suprotno znači prevladaju oni koji pozivaju Uh, u fesat u nered preuzmu kontrolu i postane onda ono što, što je oprečno islamu, postane normalno, postane to u redu, a oni koji pozivaju na hajr i vraćaju uh, stvari na svoje mjesto postanu garib stranci. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u sureli Maide govoreći o benu Israilu. Elojinel koji su kafirum iz Beni Israila, onih sa Davudom i Isa ibn Prokleti su oni koji su bili kafir učili kufar na vjernici od Beni Israila, sjedbenika Israila. Kaže na jeziku Davuda i Isa ibn Marijema. Zbog čega su prokleti? Zbog čega su prokleti? Kaže zbog toga, kaže za lika bima asaw wa kanu yatadun. To su, znači, činili grijehe i prelazili granice. Kanu na hevna anil munker fe'aluhu. Nisu međusobno jedni drugi odračali od munkera koji su radili. Lebi se ma kanu jafanun. Ružno je to što su oni, kako su postupali, što su radili. Znači, jedni drugi, jedni drugi nisu odračali od munkera koji je bio rašire među njima. Također, slično ovo je pojašnjeno u mnoštvu hadisa u kojima je došlo uh, zbir tih hadisa ima određen, određenih slabosti, ima mnogo hadisa u tom kontekstu u istom značenju zbir tih hadisa znači da je značenje ispravno, vjerodostojno i pojedinačno ima od tih hadisa koji su na stepenu vjerodostojnog, dobrog hadisa uh, uh, razimije značenja tih hadisa je kada uh, kada muslimani kada zapostave ovaj princip nareživanja dobro ozačanju zla, Allah je lešanuhu i spušta na njih kaznu spuštena oni koji čini zlo i oni koji, koji među njima ne odvraćaju ne, ne odvraćaju od, od munkera. Od tih hadisa su sljedeći od Abu Bekra radijallahu radi anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Min qawmin fihim bil maasi <laughs> ka jema skupine ljudi da se među njima radi grijesi, suma yaqdiruna ala an yughayiru suma la yughayiru." Aka rezati su stanju da promijene da promijene taj munker međusobno a oni to ne uradi ila juši ko en je umehum unahu minhu bi iqab kaže uh, a da Allah Ješanu uskoro neće poslati uh, na sve njih kaznu došlo u drugim rivajete ma min qav min ja'melu fihun bi idmaasi hum ekseru min men ja'melu znači došlo u drugim rivajetu aaa uh, da je uh, kaže ma min qaumin neima skupine narod ja melo fihim bil maasi kod koji se uh, među kojima se radi grijesi um axeru mimmen ya'maluhu i kaže oni su većina od oni koji to rade uh, u istom kontekstu da je allah jesanuhu kaznjava znači ustaju su da promijene munker, a oni to ne urade u naso illa asabehum allah bi min qabli an yamut ala shay'an chaikazin de nego što umru pri nego što preseli. Ovaj hadis prenesen je u kod Abu Dauda, kod Imam Ahmeda u Rašin rivayetima. <clears throat> Ili mamin qaumin ya'malu fihi uh, fihim bil ma'asi hum a'azu wa akthar mimman ya'maluhu falam yughayiruhu illa 'ammahum Allahu bi'iqab. E uh, znači nema skupina u kojoj međukomuničar se raditi grijesi a kaže, a o, većina je onih, većina je onih koji, koji ne rade. a ne promijene taj munker ti pojedinaca koji radi znači manji je oni koji radi munker kaže, a da Allah što neće ih kazniti, sve će ih kazniti zbog toga što ne reaguju, što ne promijene ili u drugim rivajetima kako je došlo uh, kod uh, hadisa a, a, Adi ibn Umaira kaže, ja sam ja da rekao ina Allahe la ju'adhibul am bi am bi hatta yara al munkar bayna dhahrihima wa hum qadirun ala an yunkiruhu fala yunkiruhu kaže Allah džeshoano neće kazniti općom kaznom uh, pojedin, po, pojedinci pojedinci uh, uh, zbog grijeha koji rade pojedinci uh, sve do kaže uh, ne vidi ovi, znači, ovi koji ne rade grijehe vidie munka da se radi među njima I u su da ga promijeni, ali ga ne promijeni. Ako, ako tako postupi, znači mogu otlonti ta većina koja ne radi munker, mogu otlonti munker kod, kod manjine. I tako ne urade kaži Allah Žešanu će i kazniti i jedne i druge. I u ovom kontekstu znači, imamo više rivajeta. Zbirovih hadisa govori o tome, znači govori o tome koja je posljedica, koja je posljedica oslođanja negiranja munкера. Naime namjerov ćemo da govorimo o tome, o tim detaljima. O detaljima toga a, a, na koji se munker misli, kako se on negira, koji je najniži stepen uh naravno el nema sumnja se treba vidjeti oko toga da mi živimo u vrijeme, živimo u stanju u situaciji gdje se toliko raširio munker da ne zna čovjek odakle bi prije priekreno odakle prije da negira, dali li unutar kuće ili van kuće, komšiluka, kod rodbine, u firmi ili bilo gdje ga dođe, znači svuda oko nas u munkeri. Tako da smo u nekakvoj jel, stalnoj, neprestanoj, htjeli i ne htjeli, nekakvoj borbi, po navodnicima borbi, a, i ako ne radimo, ima ono, ono znate, ono, ono, ono pravilo, a, zakon, Uh, a to ako mi ne budemo djelovali na druge negirajući munkera, djelo, djelovat će oni na nas, znači ti ako negiraš drugog munkera on će ih djelovati tebe pa će te pita što ne radiš da je munker, jel? što si ti tako fin pa ti ne radiš ovo što mi radimo ovako laše, i onda malo pomalo i onda oni koji su na, na munkeru negativno djeluju na ono koji je na hajru, uh, dok ako bi on prvo uz inicijativu i počeo da on, da negira na, na lijep način, postepeno i tako dalje, što je tema za sebe, spomenut ćemo neke stvari, e, onda je znači, on onaj koji prvi počeo i, e, i očekivati da on u stvari dijeluje pozitivno, a ne obrnuto. E, obrnuta osoba u šuti, iako je na hajru, uglavnom se dešava u praksi. Znači, to je zakonitost da oni koji su na, na zlu, Uh, koji rade uh, loša dijela harame, uh, oni napadaju, vrijeđaju i uznamiravaju ono koji ne hajru. I naravno, tu ostavi traga na osobi. Ostavi traga da negativno dijeluju na njeg, da se on promijeni i da se prilagodi. To je najgora stvar, ovo prilagođavanje. <kuh> Jedan kompletan hadijs, uh, hadijs komp opisuje kompletnu situaciju bitnosti i važnosti uh, negiranja munkera tona to hadis poznat bilješega Buhari osmo sahihu u kojem je poslanih sallallahu alejhi vesalem uporedio oni koji uh, koji nagiraju munker sa skupinom ljudi koji su na, uh, na brodu iznad palube a oni koji radi munker koji su ispod palube potom hadis hadi se duže i malo kaže mesel lokam je fi hududilahi wal waqi fiha kaže primjer onog koji koji uh, koji je na Allahovim granicama znači izvršava ovaj propis negiranja munkera kaže bol waqi fiha yuna koji je upao munker radi ono što je haram kaže ke master di qamin istahamu ala safinat kao kao primjere kaže skupine ljudi koji su, koji su na brodu na ladji i izabrala jedna skupina će biti na, na palubi fasare badhum aala wa badhum asfelo znači Uh, bacili su izabrali međusobno Kare wakane ladina fi asfaliha idha staqa kariminal mai maru ala man fawqihim pa kaže oni koji su ispod palube kaže on bi moral da, da kada i nestane vode uh, trebaj maji vode postanu žeđni uh, morali bi da idu kod ovih koji su gore pa onda došli su na divnu ideju pa kažu leu nnna kharaqna fi nasibina kharqa wa lam nuzi min fawqina kada bi mi kaže probušili dole na, na dnu dno ili broda napravili rupu i uzmalı vodu od dozvoljeno znači imamo potrebu za vodom da ne uznemiravamo ove koji su gore znači imali su lijepu namjeru ka re fe inte rakuhum wa ma aradu hadaka jamian A kaže, ako ih ovi koji su gori, na gornjoj palubi, naravno, uspred tako da znaju šta radi, ako ih ostavi, da uradi ono što su htjeli, da probuše lađu, sa lijepom namjerom, kaže, heleko džemija, propašće svi. Naravno, potopće se lađa, jel? Uin ehadu ala ejdihim, neđav, neđav džemija. E, e, kaže, a ako, ako ih zaustavi, ruko im zaustave, kaže spašće i njih i spašće se svi. E, ovo je, znači, klasičan primjer e, i ovaj hadis se navodi e, kao klasičan primjer koji govori o zajednici muslimana. Znači, ako a, ona, a, oni koji vode računa Allahovim granicama, uzmu za ruke, za ustave oni koji radi grijehe, spašće i, i njih i sebe. Dok ako ih pusti, ako ih prepusti da radi ono što hoće, a mogu promijeniti, ovdje naravno uslov šart šart je iz cetada, da imaju mogućnost da promijeniti munkera koji se radi, uh, u tom slučaju potpada ovo što je spojenito, uh, situacija spojenito prijethodnim hadisima, u mnoštvu hadisa uh, u kojima je došlo da će Allah Češanuh kazniti jedne i druge prije nego što umru. A mi znamo u praksi da se dešava da Allah Češanuhu uh, često, se dešava u praksi da Allah Češanuhu da određene musibete muslim, u muslimanskim krajevima, muslimanskim narodima. Naravno, e, iskušenja iskušenja koja imamo na Donnjalu nisu sva zbog griha, mi e, na osom šerijaskih argumenta to znamo. E, ono što nam se desi od musibeta belaja nije sve zbog griha, ali mu'min može prepoznati kad je od griha. Kada upadne u grijeh, kada pravi prekršaj i dobi nakon toga musibet, e, najprilijnije je da se da se e, uzrok musibeta veže za, tu, za, za kao posljedica onog prijetrodnog, a to je što radi grijehe, što čini grijehe. Hadis, osnovni hadis koji govori o ovoj temi, o negiranju munkera i kojeg je između ostalog imam nebevi uvrstio u 42 takozvana nebevija hadisa, 42 nebevi hadisa, odnosno 42 hadisa, po redu 34. hadis, koji govori o ovoj temi, a to je hadis o debu se ide da hudrija, bilježi ga muslimo svome sahihu, u kojem je došlo, po njegove važnosti, znači, on je taj centralni, on je suština ove teme, jer govori od najbitnijih stvarima vezan za negiranje munkera. Znači, rezime propisa vezano za ovu temu negiranja munkera, odnosno naređivanja dobra i odvraćanja od zla, kako mi to prevodimo ovdje, E, je sadržano u ovom hadisu. U kome kaže Abu Sa'id al-Khudri radijallahu anhu, samietu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jaqul, shu sallallahu posalni ka sallallahu alayhi wasallam da je rekao: "Men ra'am ko vidi od vas munkar." Od vas misli se od muslimi, muslimana narod. Znači, odnosi se na čita u munker, Munkar, munkar misli se na ostavljanje, nači dvije stvari. Ostavljanje važiba i činjenje harama. Znači, obe stvari su munkeri. E, drugostepeno, tu dođu me kruhi i, e, i ono što je mu stehab, ali zbog, zbog, zbog toga što osoba nema grijeha u tome, a, do, to je znači, drugostepeno i e, zbog njega osoba neće biti kažena ako te stvari ne negira. Zaraz kod harama, svijedno bio ke, kebajir kad je haram pitan, bilo veliki grijesi ili mali grijesi koji su haram? Vi znate tu podjelu. Nači misli se to pod pod munkerom u hadisu ko vidi od vas od ovog umeta munker znači ostavljanje važiba i činjenje harama to su munker. Ka li fa yughayyiru bi yadihi neka to promijeni svojom rukom nekoga promijeni taj munker svojom rukom. Ka li fa lam ako nije stanju rukom onda svojim jezikom neka negira pa ina mislite da je jezikom onda svojim srcem va zalike adaful a ovo zadnji znači negiranje munkera srcem to je najslabiji vid imana ako bi neko rekao jel pa dobro šta se misli ovde pod pod negiranje otklanjanje munkera rukom učenjacu naved primjer klašan primjer za ono doba njihova jel Jer za Jedanih istota bili munkeri, pošto je drugi nije bilo toliko rašireno. Kaže poput toga kaže kaže ke kestri ala tilahri. Kaže da slomi, poruši, polupa uh, muzičke instrumente. Kaže wa iraqatul khamr, da prospi alkohol. Kaže wa men uzalihmi an darbin kaže i da spreči ono ko čini zulum da da tuče, udara neku drugu osobu. Tako jasno, kod nam da čini zulub. Navoli su, znači, klasične primjere toga negiranja munkera. A kod nas mi dobro znamo u praksi je toliko munkera oko nas da, da ovaj te, možemo bolje da nabravimo suprotno ono što ne bi trebalo negirati. Razumivanje ovog hadisa. A, ovaj hadis, inače, znači, navodi ga imam neve u svome, u svome sahihu, i ga je imam nebe vidao mu je naslov kaže babu bayan keuni nehi anil munkar min iman kaže poglavlje pojašnjenja da je zabrana munkera od imana da je zabrana munkara specavanja munkara da je to od imana da je to znak imana nema sumnje da je to znak imana kaže van al iman yazid wa yanqus i da iman kaže se povećava i smanjuje I to znači ovo da se iman povećava i smanje iman se povećava sa činjenjem dobrih dijela a smanjuje se sa ostaljanjem dobrih dijela činjenja harama i to je uopće poznata znači ta s srazmjernost kada neko kaže opum je iman ne znam šta ću, kako, ne znam šta da radim slab mi je iman kao šta, šta da radiš rad dobra dijela pa će se povećati iman znači počne rad dobilo bilo koje dobro dijelo ne treba pocijnjivati ni jedno dobro dijelo čovjek radi dobro dijelo povećamo se iman osnaži bude jak kada ostavi dobra djela znači oslabimo iman i u nas ukazuje onel amra bil ma'ruf va nahyanil munkar kaže da su naređivanje dobra i odvraćanje od munkera da su to dva važiba da je to važbe znači ovaj je propiska mi govorimo on je važiban na stepenu važiba naravno uslovnije neka smo mrtli po izmaučenjaka bil kudra odnosno mogućnost da smo u mogućnosti da smom gužnosti da negiramo munkere na ovaj način na ovim redoslijedom kako je došlo hadis pa ćemo o tome govoriti inša Ovaj hadis e, ima svoj povod kada e, kako je prenešen, kako se to desilo u ovom rivajetu ovda Odebu sa ideal Hudrija kod Muslima je došlo e, prenosi ravija e, Tariq ibn Shihab kaže awwalu man bada bil khutbati yawmil eid Marwan. Govori e, o vremenu kada je Mervan ibn Hakem bio bio halifa. Nakon jezida ibn Mavija, znači Mavija ibn Sufjan je preselio, njegov sin je bio, poslije toga, ona postala kraljevska dinastija, bio halifa. Nakon jezida došao je na red Mervan ibn Hakem. Pa je on držao hutbu za Bajram. I spominje ovaj tabin, kaže, Tarah ibn Šihab, kaže, a uvolu bil bedaj bil hutbeti jaumeleidi Marvan. Kaže, prvi ko je uveo Uh, da počne se prvo sa hutbom uh, na, na, na danu na se klanja Bajram kaže je bio Mervan što sa hutbom pa prvo se klanja znači Bajram se klanja tako prvo se klanja pa se onda drži hutba onaj je obrnuo Mervan ibn Hakemeo obrnuo i uh, napravim prekšaj naravno kaže feqame lihi raj pa je ustao njemu čovjek neki čovjek i rekao mu feqaleker as-salatu qabla hutba kaže namaz je prije hutbe odmah na licu mjesta Ragu, odmah ga ukorio, i to halifu. Fa kale kad turike ma hunalik, a on njemu odgovorio, merva njemu kaže, kaže, to je ostavljeno to što je bilo, to je kar to je promijenila se ta praksa. A onda kaže Ebu Sayyid al-Hudri, ashab, uve krenuo se ovaj hadis, on je bio tu, znači on je svijetok toga. Kaže, emma hada fa qada ma alihi, što se ovog, govori o čovjeku, znači koji negirao taj munker, Kada što se njega, kaže, on je uradio ono što je bilo na njima. Odnosno, iz ovog hadisa se razumije, u stvari, on je uradio ono što je bilo, znači, uh, bilo je na, na njemu, odnosno, odnosno ura, uradio ono što je fard, što je, uh, fard kifaje. Uradio je za ostale nagirao taj munker. Odnosno, šta to znači? Kaže, eddal wađib alihi min inkari, muhalefe, sunnete, osnovno. Kad znači, uradio je važib, u negiranju ono što je suprotno sunetu Allahovog poslanika sa, sa l'Allahu odnosno se klanja prvo namaz pa se onda održi hudba. Pa je onda uh, Ebu Saeed Hudri spomenuo ovaj hadisk u prilog ovog događaja. Znači u prilog ovog događaja da onaj ko vidi neki munker da ga promijeni rukom, ako ne može rukom, neko će reći pa dobro što nije ovde ovaj promijenio rukom? kakš će promijeniti halife rukom? Znači halifa ima svoju ima svoje čuvare, ima svoju ima svoju vojsku, ima policiju, ko sebe ne može rukom, ali jest jezikom negiro. Pa je spomenuo ovaj hadis. Zanimljivo da je ovaj isti hadis na znači čojem čemu sad govorite, one one rezime ove, ovaj hadis u kojem došlo, znači ko vidi od vas muke da ga ruka, kad ne može rukom, onda jezikom, ako ne može jezikom, onda srcem a to je najmanji vid imana. Uočemo tom hadisu, jer suština propisa se vraća na njegov. Suština ove teme je, je rečeno u, u, u ovom hadisu. Zanimljivo da ovaj hadis, imamo ga mutefeku na leji, kod Buhari muslima, od Ebu Saidele Hudrija, ali je, ali je spomenut tako da je u stvari Ebu Saidele Hudri, da je onaj koji je negirao Mervanu, da je u stvari bio ovaj ashab Ebu Saidele Hudri. Da je on u stvari uhvatio Mervana, rukom i rekao mu ono što je rekao. Pa mu je mervan odgovorio ono što je A onda postoje oko toga sva šta se desilo. Kaže Fela'ale kaže rađul enkere bilisanihi e uvolen thume hawele busaid el-hudri radijallahu anu tabire munker bijedih i sanijen. Pa se tomač otkust sad ovo, čekaj, ko je u stvari odi negiru? Da li je negiru ovaj, eh, ovaj čovjek ili je busili hudri? Pa jedno, jedan od spoja, odmeđu ova dva hadisa, ovaj mutefeku na lijeh i ovaj, ovaj bilježi muslim, kaže, vjerovatno se desilo to, da je ovaj eh, čovjek kojeg spominje je busili hudri, da on negiru, riječima reku, da je riječima, rekao. Da je namaz prije hudbe. Pa kad se nije odazvao Mervan, Kad se ni odazao njega poslušao, a onda je buserid el Hudri, on je onda rukom njega uhvatio i zaustavio ga rukom. Zaustavio ga rukom i negirao taj munker rukom, rukom zaustavio rekao mu: "Ovaj nije nije hudba sad, nego je sad namaz." Pa pa kažu da je to spoj vjeratno, oba događaja spomni da je kako je negirao, kako je negirao, ovaj da ovdje to, kada ga je uhvatio da je to bio Abu Sa'id hudri kada je uhvatio Mrvana i bin Hakema, a onaj ko je negirio u riječima da je to bio taj čovjek koji ga spominje Abu Sa'id u svome hadisu. Svejedno, u svakom slučaju, hadis govori o tome e, da treba negirati. I naravno, ovdje govori hadis jednom britnom sejmu, a to je ono da se smije negirati i vladaru i namjesniku. I to direktno ovako, ufac u oči, na licu mjesta. I doće nam o, o tome hadisi. Uh, malo prije sam spomenuo znači da po pitanju ovog ovdje što došlo u hadisu, znači da je iđma umeta na tome da je važib svakom muslimanu da negira munker u sebe shodno svojim mogućnostima ako neko narazumije svoje mogućnosti, da pojednostavimo znači ni, uh, naravno nismo svi na istom stepen mogućnost negiranja munkera uh, onaj ko može da negira rukom to praktično govorimo Spomenut ćemo poslije razilaženja oko toga. Ima razilaženja učenjaka po pitanju toga da li se ovaj hadis odnosi na sve muslimane? Da svi muslimani su dužni, da negiraju ovi rezultat. Prvo rukom, ako ne može rukom, onda jezika, ako ne može jezika, onda srcem. Ili je, ima drugačije tomačenje. Skupina učenjaka, manja skupina učenjaka, kažu uh, negiranje rukom, kaže, dolazi od vladara i namisnika što rukom on može, zato što on ima moć, vlast on ima policiju on ima, on ima vojsko on ima, ima koga da pošalje, da naredi kaže, skloni to pometi zatvori, zatvori kafanu pro, prospi alkohol zabrani ovima da šetaju onda ovima onda, znači to vladar može jer ako to radi nekom mimo vladara drugi će suprostaviti pa će nasa svađa, bitka, borba i sukob pa kaže, znači rukom ne vladar a neko pro, je proširuje ovo značenje pa kaže ju je rukom može da negira i otac svoju kuću one je ona je znači glava porodice po njegovom kontrolu on bi trebao da bude komandir ukući emir namjesnik kawam onaj koji je čuna u svojoj porodici i on negira rukom one taj koji zabranjuje harame pa kad su harami na TV-u kad su sapunice u onom on dođe upali ugasi televizor pa kaže ne može pa ovo pa on znači on negira rukom To njemu vađik, jer je to u njegovoj vlasti. Direktor svojoj firmi, ima harama u firmi Radice, on je, je direktor, može u svojoj firmi da mnijenja. Vlasnik, onaj uh, posjednik kakav ima nešto, ima skupinu ljudi koji su kod njega pod njegovom kontrolom, komandir, ovaj, onaj, nije bitno. znači, on onaj koji, su, koji je neko njemu potčinjen, a ti neko potčinjen, ti znači, možeš rukom otklanjati mukere koji su, kod onih koji su, uh, uh, uh, nad kojima si ti načinjen. Dalje je tumačenje, kaže, a, kaže, negiranje jezikom, kaže, to je uloga u Leme. Što je leme? Pa kaže, ulema zna, on ima i znanje. Znači, ona ko ima znanje, ne samo u Leme, znači, ona ko ima nečemu znanja, on može negirati jezikom. Ona ko ne ima znanje, on samo može još, kaže, zaprljavati, još govori da je u Lema. Negira što ne zna, pogrešeno zna i tako dalje. A kaže, t, e, treća skupina, to je negiranje srca, kaže, to spada na ostali. Znači, to to je jedno tumačenje. znači negira rukom namjesnik ili bilo ko ko je glava nečega predvodnik ima kontrolu vlast nad nečim jezikom oni koji imaju znanje o onom što negiraju oni negiraju glavnu ulema, daje i tako dalje. A treće znači obični ljudi njima je njihovo je da srce negiraju. To je jedno tumačenje i neki učenjacu uh, uh, naginju tom stavu. Kažu da je to Uh, bliže realnosti i stvarnosti i da to je to realno to je nešto što zaista se može razumiti u praksi to ide mimo ovoga samo nastanu Belaji druga skupina učenjaka kažu ne uh, imam nebeviježe stoko na ovom drugom stavu kaže ne Hadis je opće prirode svi mogu negirati svakom može i onaj koji znači, koji nije na vlasti i onaj koji nema plaho znanja zna da je neki osnovni stvar da je haram on može da negira ovim rednostima rukom, jezikom pa, pa srcem Uh, i kaže da su, uh, da su argumenti koji ukazuju na uh, koju, uh, koje imaju opće značenje da su oni bliži i jači od toga uh, da se negira da se negira znači uh, ovim redoslijedom znači ima druga skupina učenjaka gdje to, je to gdje, uh, negiranje ovih munkera odnosno gdje je svedi podjeje kategorije ljudi uh, Allah za najbolje po pitanju šerijatskih tekstova gledajući na šerijatske tekstove Uh, bliže je ovo što što navodi imam nevevi, a to je uh, uh, da negiranje munkera znači širijanski tekst koji je spomenuto u njima imamo opći značaj znači ako uzmemo kuranski ajet u kojem je došla naredba uh, odnosno čak kuranski ajet u kojem se hvali ovaj umet kuntum hajir umet in uhrđit li nas vi ste, uh, vi ste najbolji narod umet skupina koja se pojavila među ljudima temurune bil marufi temur naređujete dobro odlačate od zla znači govori uopćeno ne govori se o određenoj skupina. pa kaže takođe o wa ta kum min kum ummatu yadun bil ma'ruf wa uvijek bude jedna skupina koja će koja će nareživati dobro odlačati zlo. El mu'minuun vel mu'minat badu ma'u la'abad mu'mini mu'minkesu euh prijatelj jedni drugima yamuruna bil ma'rufi yanhauna 'anil Narađuju dobro i odlačaju zla. Je spomin to opća osobina mu'mina i mu'min. Uh, pa hadis, men re aminku, ko od vas vidi, bilo ko dume tako vidi, ili kao što došlo u hadisu, one poznate, uh, ili ćete vi uh, nareživati dobro, da ćete od zla, na kraju hadisa spomenuti, ili će Allah džeshanohu dat, da ćete vi doviti Allah džeshanohu, Allah džeshanohu neće uslušati dovu, od posljedica ostavljanja, negiranje munkera. Uh, svi ovi hadisi Ovi hadisi ukazuju, znači, da je bliže i to da je naredba negiranja munkera opća. Da nije specifična za, za, za, za namjestnika i za olema. S tim da možemo reći da je veća obaveza. Da je veća obaveza i više su pozvani da negiraju munkere. Znači, namjesnici, vladari, jer imaju moć da to sprevedu u praksu. I njihova je veća obaveza. Također ulema. Naci imaju sredstva, imaju mogućnost, imaju znanje i njihova je veća obaveza, on su preči da negiraju nego drugi. Ali ne spada obavezani suovi ostali. U <kuh> glavnom. Euh, ovdje u hadisu spominje za njenu stvar, na kraju da se kaže, famel lam yesta ti, fa biqaba ne može da negira jezikom, neka negira srcem, kaže a to je naj slabiji vid imana. Najslabiji vid imana. Šta to znači? Da je negiranje munkera u srcu sa srcem, da je to kako učenjaci kažu min karimul furud al-aini, da je to da je to farz ain. To je minimum što možeš uraditi. Значи znači, to je obaveza svaki musliman. Svaki musliman je obavezan da srcem negira munker. Знаči znači, taj, taj propis Ta obaveza ne spada, ni, e, ne spada, znači ta obaveza ni sa koga. Ovo je prijetudno, rukom i jezikom, to je shodno mogućnosti. Ali ja ti srcem negiraš, znači tu ti ne treba mogućnosti. Srcem negiraš, ne mora, niko zna da si ti negiruo srcem. Znači ta e, negiranje srce munkera, znači to ne spada, a, to je minimum onaj, a, ta obaveza ne spada ni sa od, od ovog umeta. E, A onda sad imam tu problem. Onaj ko ne zna šta je munker, znači ne zna šta je, je ma ruf, šta je dobro, šta je zlo, šta je munker, šta je zlo, odnosno šta su munker, kad kažemo, rekli smo već šta to znači, misli se ostavljanje važiba i činjenje harama. Pa ma do dobro, to znači da, da osta, istu obrnu, to znači da izvršava važibe, a da ostavi harame. Ko to ne razlikuji, u svom srcu uopšte ne zna to, onda on ima problem. Znači, da bi neko negirao munker, prvo zna šta je munker. Što znači treba da uči. Kako će neko negirat munker ako ne zna šta je munker? Kako će neko negirat munker ako on smatra da ono što munker, da to u redu? Kako će neko negirat uh, festivale muzičke, javne, vakve, nakve, a on smatra da to u redu? Ako to, recimo, određena institucija izvršava, on kaže, je li neptor, ali da on, je da ni u redu. Pa ide po tim izgovorom, šeitanskim dokazivanjem. Ne bi oni radili da to ni u redu. Ne bi radili novotariju, da, bi da je to navotarija, ne bi oni radili. I on kaže u redu je to. I tako dalje. Znači osoba koja ne zna da je nešto munker, kako će ga negirati? I onda on ima osnovni problem tu. Znači ima problem neznanja. Onda svraćam na to i malo opravdanja u neznanju. I znači tako da nas onda komplikuje ovaj, ovo pitanje. Komplikuje se kako će neko negirati određeni munker ako ne zna da je to munker. I ako ga ne smatra da je munker, i čak ako ga smatra, teba rada da nije smitnje da ga radi. Znači to se vraćamo da na džehl na neznanje. Da treba poučavati, treba ljude poučavati. Ja to čisto danas imamo praksi. Čini se imao prakse da prvo osobu razgovaramo o nekom određenom, uh, određenom problemu, određenom pitanju, nešto što bi te negirao, prvo ga moraš obijedati da tu, tu ni u redu. Nemaš problem kod toga da ga ubijediš da je to što radi da je to šerijski sporno. A on obično ima određene predrasme, da određene shube oko toga da je to u redu, da to da tu nema smetnje u tome. U stvari da to ko negira on pretjeruje u vjer. Da on pretjeruje da, da, da otežava ljudima vjeru i tako dalje. Naći onda se dodatno komplikuje ovaj problem. Uglavnom, da se vratimo na temu. Znaci, onaj je svojim srcem ne negira munker nikako kad ne negira po ovom hadisu ovde znači ako je najmanji vid imana da negiraš srcem a ti ne negiraš srcem znači ispade kao da ti je iman otšao kao da ne imaš imana to ne znači da je kafir da ne idim odmah na to znači negira srcem, munker znači Kat kafir učinio kufra protek firga. ne to znači da mu je iman što mi kažemo tanako bašljiva znači ništa, nula bodova Još ako on nagirja na to munkeru i radi ga i poziva na njeg, znači on je učesnik u haramu, radi haram, on je uronio u veći belaj. Ne samo da ga negira munker srcem, on i minimum radi, nego on i postiče na haram i učestvo u njemu i radi ga. Znači to, to su obrnute stvari. Prenosi se od Ali radijalahu anu, ono, da je rekao, kaže Inne auwale ma tuklebune alihi minel džihadi džihadu beidiku. Kaže prvo u čemu ćete biti pobjedjeni od džihada, od borbe. Nem si se ovde borba na, na borba oružijem, sa sabljom u ratu. Kaže to je borba džihad bi aidikom, džihad vašim rukama. Kaže summa džihad bi alsinatikum, a zatim džihad borba vašim jezicima. Kaže summa džihad bi qulubikum, zatim kaže džihad borba vašim srcima. Kaže fa fa lem ya'rif qalbuhu al ma'ruf qalbuhu al munker nekes, kaže srce kada ne zna ne zna, šta je dobro i e, njegovo srce ne negira ono što je munker nekes, ono se so okrene na opački izvitoperi se kaže fa dja'ala a'alahu esfalahu pa ono što je, što je dol ispadne gor ono što bi trebalo Biti gore, ono je dol. Znači, okrenje se stvarno opački. Osoba se, znači, njena priroda, priroda tako je osobe muslimana se iz, iz vitoperi na opački. Kao što sprenuce Abdullah i Mesuda, kada kaže hele Kemen men lem ja'mur bil marufi, kaže propaja ona ko ne naređuje dobro, uolem jenha'anil munker, i ne, ne odvraća od munkera, ne zabranjuje munker, ne uh, Pa, pa je onda dodao još, kaže Heleke le lem jarif bi kalbihi marufu Od što još dalje kaže? Propaje onaj, kaže, kod Ko svojim srcu ne zna šta je marufnik munkirnik, on ne, ne samo da, da ne negire, zabranjuje, on ti ne zna uopšte šta je to. Znači, to su oni, oni derekati, oni nezine nizine duše i džehla u koje može musliman doći. A toga imamo. Znači, uh, Bitno je opet da nad podlovo Znači da je negiranje srcem najmanji vid imana. Da se ne, za neko kaže da ima imana, je to da je srcem negirao. A mi danas imamo dosta situacija u kojim nemamo imamo druge mogućnosti osim da srcem negiramo. Znači da vidimo određen munker koji se radi oko nas. Ako bi radio rukom, napravio veću štetu nego koja postoji. Ako bi jezikom isto tako može proizvati problema i sebi i drugima onda ti ostane da srcem negiraš. I to je znak imana. I to je uvijek dobro. Iako je najslabiji. Zašto je najslabiji vidi imana? Znači, zato što ne možeš ispoliti, znači, ne može, nije gornji, nije gornji, je dobro. Ako ti možeš rukom otkloniti, i možeš jeskom otkloniti, znači, znači gornji je hajir. I prevlađuje je hajir i možeš djelovati. Kad ti ne smiješ nijedno ni drugo, nego samo srcem negiraš, što znači da prevlađuje zlo oko tebe da su muslimani poniženi, da su muslimani donji, da islam donji, da su objeđeni islama donja. A to mi danas imamo u praksi. Ali i opet to je hajr, da srcem ne gira munker sebe, vidi određene harame. Recimo, normalno je. Normalno je da, tako bi trebali sebe da odgajamo na tome. Da svoje srce hranimo, da ga činimo zdravim Da, recimo, grade, o mi muški, kada vidimo Uh, recimo uh, da žene kako se loše oblači bude otkrivene, gole ili polugole. Da, da srce naše negira tu. Da negira, ne, meć minimum je. Da to negira da znaš da je to munker. Naravno, pored toga treba boriti bori, pogled, bori, uh, ne gledati. Uh, uh, znamo da je to oko nas. Vidimo, znači srce negiraš tu, da je to munker. I tu je znak imana. Problem je, znači, tu može biti nama nekakva vaga, uh, ili nekakav imanometar, znači ako ti srce ne reaguje na to, nego to postane normalno, a to postane normalno osoba kada kada se ne bori sa sobom, kada se ne, ne bori protiv toga u svom srcu, znači kad to postane normalno, ne reaguješ na to, niti negiraš srcem, nego čak, čak prepustiš tome i gledaš u tome i uživaš i čak ti još budi gori, znači, Te džahilke žene koje bude otkrivene postanu ti i privlačnije i ljepšije nego tva vlastita hanuma koja zamotana u onih pet čakšira nekakvi i tamo. Bude ti bolja, privlačna bolja i onda šeitan odradi svoje. Da ne osjećaš privlačnost, ljepotu prav svojoj supruzi, a logično je da bude obrnuto, znači da ti ona bude drah, žaj, mila, što je Allahu pokorna, onakva kako jest, pokrivena pod navodcima kada je zamotana. Uh, u odnosu na džahilku koja javno koja javno prkosi Allah džashanu, prkosi muslimanima sa svojim ponašanjem otkrivanjem. Znaci uh, govorimo ovdje o tome kako srce reaguje. Ako srce negira taj munker u najmanju ruku. Znaci uh, srce je zdravo, još uvijek je zdravo. Negira munker, nije zadovoljna sa time, uh, obara pogled, uh, rasrdi se, naljuti se, ljubomora se pojavi zbog vjere. Znači, to ono što, što trebalo da postoji kod nas. Međutim, kad to nestane, znači da smo onda pali na dno. Znači, isp, pali smo ispod toga da nam srce reaguje. Kad srce ne reaguje, to znači kao da ti je iman po tom pitanju otišao. To znači kufr, ali ima, znači, tu potpuno tanak, nestao. Ne ima, na tom te polju nema određenim tim pitanjima gdje ne reaguješ. Možda ćeš reagovat na nešto drugo. Ima ljudi koji reagovat na novotarijenu on navotarije, on, on bi odmah pokrenuo, digoo bi oružje, ratkve pobeo, kad navotarija neka. A ovam, kad su pitanje dunjalučke stvari, harami koje se zašavaju dunjalučke i vezan međuruski poseb, tako dalje, a tu, tu malo srce svoje opusti. Znači, ljuce, znači, moramo biti, uh, imati kontrol nad sobom i uh, jedno i drugo stavljati na isti stepen. Sve što je munker, sve što je haram, stavljati na isti stepen u smislu reakciji negiranja a ne u nekim stvarima, jer na to odgovara naši, nazovimo vam, menheđu, duši, lovom ili u skupini ljudi gdje smo, u smo žestoki, a ovom, ovamo kao tu, možeš malo ispružiti noge, možeš može komotnije, što nije tačno. I na jedno i drugo čovjek treba, na jedne i druge vrste harama čovjek treba da mu je, da mu je srce u najmanju ruku u život ime da negira taj munker. Kada, se, kada dolazimo u situaciju da negiramo srcem, to je znači onemogućnosti da, da reagujemo znači onemogućnost da reagujemo rukom i jezikom kao što kaže Abdulah Mesud kaže jušiku mena'ashe minkum en yara munkar la yastit ti'uhu ghayra ja an ya'lam Allahu min qalbihi annahu lahu karih kaže uskoro će doći da će živjet neko od vas kaže vidjeće munkar neće moći da Da reaguje, da, da postupa, kaže osim da zna Allah u njegovom srcu da on nije zadovoljan s time. To ono o čemu mi govorimo. Znači, to je najviše što možemo. Da Allah zna da u njegov, da, da njegovom srcu da on nije zadovoljan s time, s tim munkerom koji postoji. A onda, naravno, ovdje se postaje, dobro, kad ne može reagovati, ne može odevati ni rukom, ni jezikom, znači, kada se boji da će se nanijeti nekakva šteta njegovo tjelesna šeta njemu i njegovoj imetku njegovoj porodici ili sredini skupine muslimana u kojoj živi ako će njegovo reagovanje rukom i riječima proizvesti tu štetu na osnovu realne procjeni u tom slučaju on je adžis znači on je u nemogućnosti da reaguje I ako će proizvesti veću štetu nego korist a znači ako je ista šteta ista korist onda učenjaci razdijeliti kod toga da li treba reagovati ili ne treba reagovati. Ako će proizvati veću štetu sa reagovanjem rukom i jezikom, onda mu je haram da reaguje. Jer je obaveza, ako, će, ako postoji dva zla, jedna od njih se mora desiti, da se izabere ono u čemu je manje zla, a ne izabereš ono u čemu je veće zla. Ne po svaku cijenu ići e, e, reagovati. U svakom slučaju, znači, ako se pojavi ovakvoj situaciji da će na, nanijeti štetu, sebi Uh, svojoj porodci uh, u imetku imat će štetu sredini, okolini muslimana sa kojima živi zajednici u tom slučaju smatra se da je on u nemogućnosti da okloni munker ali ostaje ono, ono minimum, a to je da ne gira svojim srcem <hums> kao što prenosi se ovude uh, prednosi se predaja od odebu se ide hudrija također kaže ne lahela jesel Zaista će Allah dželšanu pitati el-abdi, jao men uqiameti, ht. pita će roba na sunnjim danu, dok ne kaže ma meneake idare eite munker en tunkirehu. Kaži, šta ti je spriječilo kada se vidio munker, da ga spriječiš, da ga otkloniš? Šta te je spriječilo? Znači da će biti doći čovjek na sunnji dan da će pitaš što nisi otklonio taj munker? Što znači da nam je to odvjeriti, da to obaveza? kaže feida laqi allahu 'abdanahu hujjatuhu kad allahu jashanahu čuje sazna dokaz argument svoga roba ja anshu mu reč kar ja rab radju tu ka wa faraqtu kaže allah moj kaže tražim oprosto tebe i tražim tražim milost od tebe što kaže boja osam se Bojao se da me ne zadesi da me neki jezijet od ljudi. Znači, uh, u, znači njemu lično se ne nese jezijet ili u njegovim metkom. I zbog toga nisam reagovao. Uh, to se, prevodi se, prednosi se ovo da je busidila je Znači, to može biti izgovor čovjeku. Može biti izgovor čovjeku. Znači, tad to mu je izgovor na sudnje dano. Zašto nije regio, uh, otklonio munker? A ako nema ovaj izgovor... Onda se posto znači, sa čime ćemo odgovoriti laža šanta, što nismo negirali mnogi munker oko nas. Naravno, ovaj, da mi ne idemo plaho daleko. Mi imamo toliko munkera unutar kući, mnogim kućama od nas, da mi nema potrebe da se skiramo za, za munkere koji postoji u ovoj arapskoj zemlji i onoj arapskoj zemlji. Što jer da ga ne uvodi šerijat ili što u Saudiji se dešava ovako onako. Mi imamo dovoljno svoji munker unutar kući, kada se sa njima pozavadili, da ih... Da ih odklonimo da i negiramo to znači time time bi uh, trebali time bi ispunile ono što je na nama što je u našoj moći a onda još ako možemo oko sebe u zajednici u sredini u džemati i tako dalje to je to je uh, višak višak khaira ako smo u mogućnosti a ne da radimo obrnuto što često upadamo u veliku grešku, da se sekiramo, za nekim, sekiramo u smislu neg uh, pogrešnog, negativno, treba da se trebamo jel, baviti stanje muslimana i umeta, ali ne u smislu da pre uh, predbacujemo, uh, kritikujemo, negiramo što se dešava na nekim drugim mjestima krupne velike stvari, uh, a ono što smo... Uh, a ne znam uopšte situaciju, je to tako, šta se tu tačno desilo, jel bio mogućnosti onaj koji, koji, koji upravlja vodi da uradi ono što, što bi trebao raditi, a onda ono što smo mi u mogućnosti kod sebe u svom realno stvarnom životu ne negiramo, ne odklanjamo te munkere a uh, narod što je kontradiktorno jel je kontradikcionizato poslanata poznata izreka kako mnogi savremeni uh, daji i učeniaka kaže el prvo izgradiš uh, skradiš riat gradiš islam u svojoj kući svojoj, u svom životu u svojoj kući u svojoj porodici pa onda onda onda možeš očekivati da to bude i u tvojoj sredini tvojoj okolini tvojoj državi a ne da ideš obrnuto ono komunistički jamo svrha da uspostavimo svrha pa će nam se doldući širžnica znači to je komunističko rezonovanje tako ni radio poslanih savla 7 Ne ide se iz glavi, nego se ide od bazi. Kod, kod muslimana se uspostavlja šarijet od bazi, od pojedinaca. Od pojedinaca koji je nama cilj da ih dovedemo, da postanu Allahovi robovi. I o to nam treba briga bit Da pojedinci, da, da radimo na tome da ih uvedemo u islam, da budu Allahovi iskreni robovi. Da ispravljamo ispra, ispra, ispovijeda islam. A ne da idemo iz glavi. Naravno, među muslimanima, ima oni koji su sposobni se bave politikom i onim, pa oni mogu da razmišljaju o tim krupnim stvarima, a ne da svaki pojedinac musliman da razmišlja o krupnim velikim stvarima, a nije u stanju da svoj život, regu... da ga dovede u red ili život svoje porodice, a kamoli nešto više od toga. <hums> Ovo što govorimo ovdje, reagovanje srca, vodi nas do toga da, da kažemo da je u stvari zadovoljstvo sa grijehom da je to grijeh. Zadovoljstvo sa grijehom je gri, grijeh. Znači, kada, kada vidimo određeni grijeh se radi, mi zadovoljni sa njim, srce nam ne reaguje, to znači, znači, kada, kada znamo za grijeh i zadovoljno smo sa njim, a, a, znači, a, time smo učinili i mi i Znači, i mi smo učinili time grijeh. Zašto? Zato što ne reagujemo, minimum je od muslimana da reaguje srcem. Ako ne reaguje srce ne negira taj grijeh onda potpada znači po to da da ima grijeh u tome što je zadovoljan sa grijehom. <coughs> I to se prenosi u hadisu i da fil ard kana man shahidaha fakarihaha kari ankara kaman anha wa man uh, gaba anha faradiha kaman Iako ima određen slabosti u hadisu, kaže ko uh, uh, kada kad se desi neki grijeh na zemlji pa kaže onaj kaže ko bude svijedok tog grijeha i, i prezire ga mrziga negire ga negira ga kaže je poput onih koji nije bio prisutna tu a kaže onaj koji je bio odsutan od tog mjesta gdje se čini grijeh a zadovoljena sa njim se čini kaže fe, uh, uveke men uveke men šehida on je poput ono koji koji je bio tu prisutan bio uz taj grijeh rad, činio ga sa njima <kluzni> A onda dolazimo ode do ovog do ovog dijela, znači negiranje rukom i jezikom. E, tako učenjaci ovde dijele na da dva, pro kaže negiranje odnos otklanjanja munkera rukom i jezikom. E, može biti na stepen fard kifajeta i fard aina. Fard kifaja onda euh da uprosim svojim riječima da kažem, jel Kaži, fardki faj, onda ono što se rače na kuranski, ajde, uoltekum minkum umetu, jedroni le hajri, ujemu rudne bilno arfe, ene hevneli munker. Neka među vama bude skupina, grupa, koja će pozivati u hajr i uh, naživati dobro, odračati od, uh, od zla, uh, zabranjivati zlo. Uh, znači, misli se odinu na skupinu. Znači, u umetu uvijek treba postaviti jedna grupa koja će raditi ovaj posao. I kada ta neko iz umeta negira munker, spada odgovornost sa ostalim. Nači to je fartkifaje. kifaje. A se poi haio munker ne mungkerneghi. I neko iz umeta negira taj munker, shodno njegovim mogućnostima, ili rukom ili jezikom. Nači time spada odgovornost sa drugih. To je fartkifaje. Da qame bihi baduhum saqatan ba an, anil al Kada neko izvrši ona obavezu, spada odgovornost sa ostalih umeta. To je fard Međutim, to, u kojem ovo slučaju? Ovo u slučaju kada postoji munker i kada, a, kada ga znaju većina ljudi, većina muslimana znaju da postoji a, ili velika skupina muslimana znaju da postoji taj munker i onda postoje, a, važiv negiranje tog munkera, postoje ti muslimano koji znaju za to. I kada neko od njih, bilo ko njih negira, spada odgovornost a ostali. Kad postoje negiranje munkera, fard ein učinac se na ovaj način pojasni kaže kada osoba vidi munker i zna za taj munker zna da je tu munker znači, vidi ga i zna da je tu munker da to haram a on jedini zna za taj munker i u je da ga negira da ga otkloni onda postaje njemu fardajn da negira taj munker znači, zna da je munker jedini je svedok toga u mogućnosti da ga negira i ne negira taj munker znači onda znači, njemu postaje fardajn i ako to ne uradi ima grih za razku od ovo koje je fardki faje gdje više ljudi znaju da je munker znači raširno zna se da je munker više muslimana zna i bilo ko od njih negira spada odgovornost sa ostali a ovo je znači pojedinačna odgovornost kad samo ti znaš ima ugušnost da ga negiraš i znaš da je munker kad kažemo munker znači opet da podvučem mislimo ovde na ostavljanje važiva i činjenje harama to su munkeri. Znači, uglavnom, komentatori hadisa kada govori o munkeru vraćaju na te dvije stari, Znači, ostavljanje vađiba i činjenje harama. <klično> Ovo sam ja skračeno spomeno, da, da sam država plaho. Imamo naravno i pogrešno pogrešno tumačenje kod ljudi, pogrešno razumijevanje po pitanju negiranja munkera, a to je oni koji su ili čuli, pročitali, ili nađu u Koranu, kada čitaju u surima ajde 105. ajed, u kojem je došlo jahiladina amenu aleikum en fusekum la jedurukum en dalej vehtedeitum o vjernici na je da vodite računa o samima sebi neće vam naškoditi onaj koji je odšao da lalit, ako ste vi na uputi, znači vod računa o sebi pusti i drugi Znači, razumivanje, može se razumjeti ovdje, vanjsku znači, znači ti vodi računa osobi, a neće ti naškod onaj koji je nadalalet, koji čini grijeh, onaj koji čini grijeh neće tebi naša, ti vodi računa osobi. I da mu bude ovo izgovor da kaže, ja ne negiram munkere, ne bavim se time, ja vodim računa osobi. Nek' svako vodi računa osobi i bit će hajr. To nije tačno. Znači, to, to u islamu nije princip. I ovo razumivanje ovoga ajta, ako se ovako razumije, pogrešno. Uh, ispravno razumijevanje ovog ajeta, znači ovo je pojašljeno. Čak je, znači, uh, ovo, ovo se prenosi bilježaj Budavdu, svome sunenu, od Ebu Bekra djelahan, da je rekao, jer je bilo srešilo to, to razumijevanje, znači, uh, znači uh, vajnsko, uh, doslovno, bukvalno razumijevanje ajeta, o vjernici, ja dajte namenu, ali i konfesioziko, vodite računa o La je duru komendale, da htede to. Neće naškoditi onaj koji odšao da lada čini harame, ono što, nije, što je zabranjeno, ako ste vi na uputi. Pa je Ebu Bekr rekao, znači bilježivu dao u svom sunenu, da je Ebu Bekr, da je spremstvo da je Bekra, da je rekao ja ejuhen nas, o ljudi, in nekum takre uneh adihil aje vateda uneha ala gajri mevdiha. Kaže, o ljudi, kaže, vi čitate ovaj ajet, znači ovaj ajet koju smo spomenuli malo prije, kaže, i stavljate ga na pogrešno njegovo mjesto. كاجي ان ليكم من فوسكم را يدكم من داله اذا اخترت ديتوم ا تمنى تاع يات دا غنصمني نبي الله عليه امي مشوله فيروسي صلى الله عليه وسلم دا ركاء ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه او شك او شك الله ان Kaže, mi smo čuli vjerovijesnika, sam znači, rekao, zaista ljudi kada vide zulumčara, zalima, ono koji čini nepravdu, je jedehi, i ne uzmu ga za ruku, odnosno ne spriječe u tome što radi, kaže, to će uzrokova da će Allah Žešanu uskora kazniti sve njih sa kaznom. En ja umeho, znači, sve njih da kaznim kaznom. Odnosno, kao što kaže, imam nebevi. E, uh, ispravno razumijevanje ovoga je te kaže inne ko mida faaltum ma kulliftum bihi fala yadurru fala yadurru fala yadurrukum taqsiru ghayrikum. Kaže znači uh, ovoga je te kaže kada vi uradite ono što, što vam bilo obaveza neće vam naškoditi, neće vam naškoditi, uh, neće vam naškoditi uh, o, o, o, o, neko drugi što što radi pogrešno. Odnosno šta se ovdje misli, e, kako ono što smo obavezni? Obavezno smo da negiramo munker. Kada negiramo munker, onda nam neće naškotiti dijelo od drugih. A nekada kada da ljudi radi. Znači ispravno značenje, ajte, znači, o vjernici, lijekom, o vjernici, e, voditi računa osobi. Voditi računa osobi stvarno je girat munker. I naričimo da negiramo munker. Neće nam naškotiti onaj ko odšao da lalet, ako smo mi na uput, a na uput smo kad negiramo munker. Znači sastavni dio vođenja računa osobi da negiramo munker, a ne da kažem jel mene ne interese šta drugi radi, či, e, e, koje harame radi, čime se bave, ovdje govorimo o javnim harama naravno, Ova, ja vodim računa osobi. I da je time u stvari radi po ovom koranskom ajetu. I znači ispod razumivanje ovog koranskog ajeta je kao i drugi ajeta. Volat eziru vazirat u viziru uhra, niko neće nositi tuđi grijeh. Naravno da neće nositi tuđi grih, ali tebi je obaveza, kao što neće nositi tuđi grih, tebi je obaveza ovdje, važip ti je, važip ti je da negiraš munker. Kad to izvršiš, onda si uradio po ovom, ovom ajetu. Jer Allah Žešanu, ono čime nas je obavezao je i naređivanje dobra i odvraćanje od munkera. Malo prije, na početku smo to govorili, stvar spominut već nekoliko puta, da negiranje da ovo negiranje munкера ima svoje grance. Kakve grance? Da znači imamo situacija to gledaći u našim današnjoj stvarnosti, to je većina situacija koje se mi nalazimo, da ostavljanje negiranje munкера zbog bojazni da će nastat šteta zbog toga gora veća, da u tome imamo opravdanje kod da lađeš, što negiramo, što ne negiramo munker. E znači riječ je o tome znači da je, da je uslov obaveze negiranja munkera da budemo u mogućnosti da ga negiramo. Svijedno rukom ili jezikom ili a, srcem rekli smo znači svako a, to, to, svaki mumin u mogućnosti i obaveze to je minimum i imana po ovom pitanju. E, odnosno čemu se radi? Ako će osoba procijeni ako bi ona negirala neki munker koji postoji oko njega, svijedno znači Uh, u kući ako nije glava porodci ili u firmi, ili u komšiliku ili na ulici, bilo gdje u školi ako će uh, procijeniti da će negiranje munkera, rezultat toga će biti još gori munker od toga još veći fesad u tom slučaju znači imamo dva munkera jedan je manji koji hoćemo da negiramo a drugi je veći koji će nastati ako ga negiramo ako ga pokušamo tlonti U tom slučaju, znači, radimo po jednom fiskovom pravilu, opće prihaćemo goćenjaka, a to je ur tekebu er hafu darerini te fadjen li ešedima. E, ako imamo, znači, dva, dvije štete, dva zla, smo da učinimo, a moramo jednu nju uraditi, učinimo onu koja je manja, znači, obavezimo da uradimo onu koja je manja, a, a ni na dozvom da radimo onu koja je veća. Znači, zabirimo ono zlo koje je manje. U ovom slučaju, kada procijenimo da će negiranje munkera određenog proizvesti još veći munker, u tom slučaju, znači, ne trebamo negirati, jer smo time izabrali, znači, izabrali smo ta dva, dva munkera koji postoje, dva zla, ono koje je manje i manja šteta. Ako neko da razumije o čemu govorimo, da, bude, da navedemo neki primjer, eto. Recimo, osoba... <kuh> Na ulici vidi neko radi određeni haram. Možemo navesti mnošto primjera. I sad ti odeš osoba radi haram, primjer radi, da ne bude nešto ako žena, bude et. alkohol, osoba ide, napila se, pije alkohol, nosi flašu, nosi rakiju, šljivu. Kod je pjan, kod je nosi, i hoda po ulici. I onda mi naiđe neko od nas i hoće da negira taj munker u našim odnosima i dođe on do te osobe i hoće da mu otloni prvo ide rukom prvo ide rukom jel' tako ako ne može rukom onda jezikom a ako, ako ne može ni to onda srce i on dođe i odma uzme onu flašu jamu razbije odlav ili otpad ili ovako onako i čušnega i šutnega i maršnega ga, i ovako onako, izruže ga, iz tuče ga, otploni munker. Jer čovjek radi munker, nema ja sumnje da radi munker. U najmanju ruku, recimo, uzme, razbije mu flašu, Ova se pobuni, počne se tuč sa njim, policija dođe, policija dođe, ovaj ga optuži da mu je radio, da ga je napao, on ima pravo, po onom starom titnom zakonu da se napije i da legne gdje hoće po zakonu. Koji god doće jarugu, on tvrdi da ima to pravo, on pije i negira ga i tuži ga. Dojavaše u policiju uglavnom. I onda prvo, ako ga je napao osoba koja, koja još liči na selefina vehabije, ja tako liči na selefina vehabije, na licu mjesta napao je osobu koja ima pravo da da loče po zakonu, ako ne uzimirava druge kako to oni kada odaju i završi u zatvoru je obilježio ovu skupinu ku će biti kažnjen ku će bit obznanjen, kako što je to se dešavalo u praksi ja navodim primjer za piče, to je možda manje se dešavalo ili ređe možda se slabije bunli ovi što nad kojima otkonje munker ali češće je se dešavalo ono možda je bilo bolje sam primjer oni kad se ovaj dvoje zaljubljeni vode za ruke ili vode se ili se zagrle ili se ljube negdje na javnom mjestu I dođe neko od, od, od, od Mumina po selefijskom izgledu i negira taj munker. I naravno onaj se, pobuni se, momak, jer da ne bi se po papčar pred surom, mora se pobuniti. Pobuni se i hoće se i potući, tako se potuku. Nije bitno jer tko dobije batina, pojenta je da se to završi kod policije. Javno se to obznani, obilježi se da ima neka skupa tom, skupina od neki zbradama, uvode šerijatski čas, šerijatska policija tu, naći, na licu mjesta, batinaju ljude, vode, red, hoće je šerijat? Ej, u Evropi, u Bosni, šerijat hoće i. onda na sav, na sav glas to izađe da čak neki, jel, i predsjednici stranaka o tome pričaju. Da ta skupina, šta ona radi, šta ona hoće, nasilno nameću islam i tako dalje. Zašto ona vodi iz razga, ovo se desilo u praksevi, znate to. I onda ispadne nema sumnje da je ovaka vid otlanjanja munkera da to nanosi štetu nanosi štetu ostalnim muslimanima i čak njemu lično veče uštede nego ono što je on napio ili što su njih dvoje odali ovaj cura i momak ili što se osamili i tako dalje veče je ovo šteta što je obilježena ta skupina označena uh, označena uh, name, uh, nametnuta uh, ljaga uh, iako su iako možemo reći da je osoba ako kažemo da je uradio šerijanski isplan da je osoba u pravo Uh, nametnije se tolika ljaga i toliko znači, negativna slika o ljudima i toliko se na električne javnost protiv te skupine ljudi da nema sumnje da je to ogromna šteta ogromna šteta i za islam i za muslimane pogotovo što negiranje uh, mi, uh, mi možemo reći da, da su možda negira neki širk da se radio pa da je nastao problem možemo reći i to, i to je problem znači, veća šteta, da je širk, da neko ošlo kod kabura klanja pa on drugo zavrata hallo, gdješ klanjati kaburu zavrati ga na stranu, tako da, pa nas to problem. A kamoli, e, harami koji su na manjim stepenu od alkohola, e, e, ti nemoral koji se dešava između momaka i djevojaka, to je na manjim stepenu od širka i kufra koji se dešavaju oko nas. Osoba najđe pored tebe opsuje Allah, Jeršanu, Nema ima sumnje da je to kufr koji, na kojim stepenom i ti reaguješ na način da još reaguješ rukom i da to proizvede još, još veću štetu od onog što je on opsovao. Da, da, da ta skupina bude obilježena, prozvana i sam lično ta osoba bude kažena i obi, znači bude obilježena skupina ta skupina u koju on nas, vi znate kako nas obilježavaju ili vjernika uopćeno. E, Govorimo ovdje, znači realna procjena je ovdje da će takvo negiranje munkera proizvesti veću štetu nego korist. U ovom slučaju, u ovom slučaju, znači u ovakvim slučajima se prelazi na onaj drugi stepen a to je da se ljudma ako imaš mogućnosti i ako neće proizvet još veću štetu a obično što u većinu slučajeva to moguće da priđeš tim osobama da sa njima razgovaraš da kažeš na lep način sa sa lakom kaže to ne priđi da je to ružno da je to na na javno mjesto poonda pa pokušaš izvući informaciju ko su oni ako su muslimanski redovi onda priđeš sa te strane ako nisu onda kad nemojte na javno mjesto to je ružno to nekog vriđaz demirava pa možete ovako posavjetuješ Ljudi to uglavnom kad se dođe iskreno sa lijepim riječima, ali lije, uh, obično mnogi ljudi to prihvate. Na kakav ili ako ne prihvate, i ako ne prihvati, ako zaori, ako te pljune, ti si izvršio svoj zadatak. Ispredalažeš anu. Ma'ziratan illa rabbikum. Opravdanje kod al-ašan ima da smo negirali munkar. Al nismo prizali veću štetu. To je poenta. Znači, ne smijemo proizvod veću štetu, ni, e, ni za sebe, lično, ni za svoje porodce, ni za skupine ljudi, ni za, ni za mumine, ni za, ni za muslimane u ovom kraju. Ako znamo li ćemo proizvoditi veću štetu, onda znači, radimo, davetski dijelujemo, razgovaramo s ljudima, savjetujemo. I ovdje se često, na ovom mjestu se ovdje često postavlja pitanje e, toga kako reagovati kad neko pored nas opsuje, opsuje Allaha, opsuje Boga normalno, svakog normalno vjernika to, ta stvar rasrdi, teško mu padne, gorejmo i nego da mu majku opsvije, a ljudi znaju šta znači nekom opsvavati majku, osim kojima to ništa ne znači, a to opično muslimani nisu na tom stepenu. Kako osoba da reaguje? Znači, osnova je tu, ovo govorim zato što sam pitao učene ljude i tako, o, to, što je što je u knjigama, osnova je tu da je mogućno da ta osoba ne zna težinu propse da ne zna propse osnov da čovjeku priđeš i da porazgovaraš sa njim da kaže da je to uh, jel svjesta šta je uradio pa razgovaraš o toj temi šta znači psovat da je to najveća negacija božanstva alaha želešanhu da time čovjek potumačen islama otomatski negira islam ako je musliman izađe iz vera i dođe da će na lijep način to pojasni sa ciljem i to čak lepo da da da da se da se nastoji, traži lijepe riječi da čovjek kad priđeš da, da vidi da ti je cilj da ga posavjetuješ i da ti je želja da mu dostaviš nešto što uh, uh, nešto što, što njemu puno značilo da se tako ne ponaša i vjerujte ovako čovjek kada osobe, osobama koje, kojima se desi ili, ili im je praksa da, da malo malo popsuju pa Boga, da kada im priđeš na taj način, razgovaraš, na njemu posavjetuješ da se osjeti nekakav stil da kaže ovaj Ili kaže, izvini, ili neću, truće se više ponovim, ili tao, nije, to je meni tako unavikom prešlo, ne bi ja to, lako. znači, uglavnom, ljudi tako reaguju, jer znaju da to nije urijed, znaju da to nije normalno. Rijeđi, znači to, rijeđi ljudi, zbog svog poganluka uh, i ostali ružni osobina koji imaju kod sebe, da, on reaguje, kaže, šta briga, Ta ću ja da psu, nije, nije tvoj bog, ovo moj bog, lako, nakon, počnu se raspaviti gluposti, pričati, to su rijeđi slučajevi ali e, govorim ovdje da je osnova u našim, u našim okolnostima ovdje, pošto, zbog raširnosti džehla i zbog slabosti muslimana e, slabosti islama u ovim krajima, znači da je glavnom islam nije gornji nisu obilježa islama gornja nego obrnuto, sve što je neislamsko uglavnom ono je i ono je to opće prihvaćeno u zajednici u sredini znači u tom slučaju treba prilasti poučavati ljude, razgovara sa njima posavjetovati za razliku od onog kod kuće imaš djecu, odgajaš ga 15 godina on ti na rastu od 15 godina počne rad haram, čisti haram. I kaš tačujemo, a ne gubi ja ništa kao i tač, šta da mu radi? tvoje dijete u tvojoj kući radi haram ja sam ko dan. I šta ćemo ja, je ga kim financiraš u tome? Naravno, grešku napravio, otprije, nije to od 15 15 godina kad to na otkrio, nego otprije napravio greško. Ali to tvojim rukam, znači u, u tvojoj poroci rukom treba otklanjat. U ukon smislu ne da treba ovaj Rad voditi ili, ili da, da, da se uradi nešto što će naniti tjelesnu štetu osobe nego u smislu zabrane rukom da se zabrane, namogući da osoba radi da njegov vlasnito dijete radi određeni haram da on, on svojog čirke ne može zabraniti, da ona, da ona hoda aško i da se osamljive s muškarcima i da kaže šta će ja, ne mogu ja to tako znači, to je nevrstveno privatila stvar da može to musulmancovi dešavati ili da ona oblači neka kakve tamna lastrce, nešto oblači hoda po, po, po vani i da je to normalno i kaže šta ja, ne mogu će ja, Znači to s nepravilno to znači doš, da znači doš, da znači da kako ti maš, to tvoje vlastiti to dijete Ti si je kupila srce. Ti ko tebe živi, ti ga hraniš. Kao što ga hraniš, i u tome trebaš da ga da ga i sprečiš tako dalje. Znači ima stvari koje možemo rukom otklanjati, ali to je ono što je u našoj vlasti, pod našom kontrolom. I tu treba biti bazir. Tu je cilj odgojni, treba biti odgovojni cilj, a ne cilj da tamo da se življavamo na nekim. Uh ovo ovde navodim, znači, uh, ovo je vrlo bitan dodatak u razumijevanju ovog hadisa, da se ne bi bukvalno shvatio da, da osoba računa da po svaku cijenu treba ići i, i, i, i, i odklanjati munker i rukom jezikom, kao i obrnuto. Da kažemo, dobro, ako je tako znači ne treba ništa, znači ideš i a, znači, ne treba šutiti, obori glavu i gotovo, nije tačno. Znači uvijek trebaš priljeti, znači minimum je tu da srce reaguje na munker i da nismo zadovoljni, da nam je teško, da nam je bolno u srcu, zbog munkera koji se rade nas kako nađemo priliku a, ako ne možemo rukom uglavnom rukom negiranje ovde u našoj sredinama, znači to je neprihvatljivo iz, iz mnogi razlog, glavnom bude znači, posljedica štepnija, gora od, od, od, od veći bude munker donog koji postoji ostaje razgovor ostaje, ostaje, a, ostaje razgovor priča, poučavanje a nekad i to nismo mogućnosti nekad i to nismo mogućnosti a shodno vraća se kako mi procinimo I, naravno da treba procijeniti, svako od nas treba realno da procijeni. Niti je ispravno da potpuno kaže znači, da se potpuno ovo prepustimo, slučaj, da se ne bavimo uopšte negiranjem munkera, niti je ispravno da bukvalno razumijemo ovaj hadis nevođenju računa o okolnostima, sredini situaciju u kojoj živimo. Znači trebamo e, i zato, znači, zato, e, ovaj, zato se vraća, e, ova stvar vraća na, nas, na našu procjenu i e, e, naše poznavanje ljudi, prirode ljudi kako bi mogli ispravno reagovati. Kad god prevlada mišljenje kod nas da je negiranje određenog ukera rukom ili jezikom da će izaznati veću štetu trebamo odustati otok. Znači, nije, nije negiranje munkera nije cilj sam po sebi, nego je cilj da dovede do rezultata. Ako ćemo negiranje munkera rukom ili jezikom proizvoditi još veće munkere, to šarijat od nas ne traži. A da negiranje munkera u našoj situaciji da je, na, da je zaista najefikasniji, najbolji da se vraća na negiranje jezikom, znači oko toga nema sumnje. I to se, to se pokazalo i to se u praksi urodilo plodom. I mi jedni među drugima, uh, jedne druge moramo negirati, jedne, uh, jedni kod drugi kad na, od, od, vidimo određeni munker, određenu mahanu, određeni prekašaj, da savjetujem. Naravno ovdje opet dolazi ona najbitnija stvar, a to je da savjetovanje, uh, kada hoćemo da savjetujem nekad, ne trebamo ljude sramotiti i provaljivati. Znači ne treba ljude kritikovati javno. Ne, ne treba javno, jer to, kako prenosi od imama Šafije, ako javno čovjeka spomeniš po mahane ostatkovi radi, ti si ga time osramotio. A ako ga tajno sa njim se osamiš i razgovaraš sa njim o toj temi, i to prvenstvo, znači, uspješan način je to da osobu pohvališ u dobrim stvarima, onda kažeš pa kad bi i ovu stvar popravio još bolje upotpunio to na čemu si odhajra. Znači, to je uspješno, pokazaš uspješno, osoba vidi da je, da je nije tvoj srca, Da, da se popravi stanje konjaka, a ne da likuješ nad njim. I tu u praksi treba prijenjivati. I to, to je zaista urodilo plodom. <kuh> Ostalo me ovdje je došla tema vezana toga da a, negiranje munkera pred šarijanskim testov koji su došli a, pred vladarima od strane učenjaka kako treba negiraju i tako dalje. Ima dosta već ti tema, ali ne možemo sve strpati u jedno deset, jedno predavanje. Bitno mi je na kraju ovo najbitnije da sam rekao da ne bi se bukvalno svatlo ovo pozivanje a, na na radujemo dobro odlačanja zla da ne bi bilo problema u praksi a, a naravno je ona druga krajnost opet upozoravam da druga krajnost da se prepustimo da teče posebni kako jest a, to je umrtljivanje ovog ovog principa a to enerģiranje dobro odlačanja od a, odlačanja od zla molim Allahom da počinja fiku vjeri da nas učini bogobojaznim i da nas okupi u smjeđanatu firdaus kašna sokupi večeras obe svanak Allahumma veyamtik eshhaden la ilaha illa ente esta